Кленові листки. Постіль застелена полотном, коло стола на задній і передній лаві засіли куми, на краю печі рядком діти. Вони поспускали рукави, як стадо перепелиць, що спочивають, але все готові летіти. Куми зате сиділи як в копані. Лише руками досягали хліб або порцію горівки, але і руки найрадше не рухались би, лише спочивали би зігнені в кулак на колінах. Не радо вони брали хліб і порцію. Каганець блимав на припічку і потворив скумів, великі чорняві тіні й кинув їх на стелю. Там вони поломилися на сволоках і також не рухалися. Коло стола схилений стояв Іван. Господар хати і тато маленької дитини, що її охрестили. Будьте ласкаві, мої куми, та пережийте ще по одні. Хоть це не горівка, а болото, але з мужиком то такси має. Що дає у світі найгірше, то він має то спожити. Що дає у світі найтєще, то він має то віконати. Відповідали побожно куми. Як порція обійшла колію, то Іван її поставив лігма колопляшки, бо боявся, би не впала така маленька на землю. А закусіть! Та й дивіться, який мені клопіт знайшов у самій жнива, у самий вогонь. А я біг би, не знаю, що з нього має бути. Чи маю лишити жнива та й обходити жінку і варити дітям їсти? Це я маю лишити їх тут на ласку Божу та й тягнути голоден косов. Бо вже таке має бути, бо у такий час ніхто до хати не прийде за великі гроші. На тобі, Іване, дитину, та й радуйся, бо ще їх мало маєш. Не марікуйте, куме, та не гнівіть Бога, бо то його воля, а не ваша. А діти піна на воді» щось на них трісне, та й понесе те всі на могилу. У мене не трісне, але там, де є одно, там трісне. Жебрак, аби таки не тулявся до жінки, аби не дивився в той бік, де жінка, то би найліпше зробив, то гди і Бог не дасть. Куме, ви це пусте говорити, так ніколи не буде, бо люди мають сиплодити, Коби ж то люди. А то жебраки плодіси. А я тому кажу, що ти жебраку не плодиси, не розводиси, як ми ж. Ти будь контентний, як маєш на хорбаці дранку, як маєш кавалок хліба, аби с не голоден, та й як ті ніхто по лиці не лупить. Як ці три ділі маєш, то й має тобі бути добре, а від жінки геть вступиси. Коми, Іване, дайте трошки спокій, бо жінка, яксе має звичай в такі мантересі, та її не треба цього слухати, бо така бесіда не дає здоров'я. Колись іншим, ліпшим часом. Я вас дуже перепрашую за таку мою бесіду, але ви гадаєте, що я за нею дбаю, або за дітьми дбаю, або за собою я дбаю?» «Біг мене дбаю, най їх, і зараз віфатає та й мене з ними! Ова! А то би ми з ми втратили рай, на землі маєтки лишили!» Куми вже не обзивалися. Не перечили, бо бачили, що Івана не переможуть, і хотіли, аби скоріше виговорився, або борше їх пустити спати. Іван встав до стола, спинився насеред хати, Спустив рукави так, як діти на печі, і почав до них балакати. «То чому не летите з моєї голови? Я вам утворю і вікна, і двері гай. Діти засунулися на піч так, що їх не було вже витко. Аді, саранча, лиш хліба, хліба, хліба! А відки! Я то хліба наберу! Та то би на двадцятий сніп якийсь раз торгнути!» Тебе якось раз схилити та споперека вогонь у пазуху сиплеси, то тебе кожде стебельце в серце дюгне.